Три десятки озбройних на одного беззбройного, чого вже там? Треба ж колись князівську платню відробляти, холопи немиті. І презирливо сплюнув під копита князівському жеребцеві. Він навмисно прагнув вивести з рівноваги Лентовського та його гайдуків. Один удар шабля, або влучний постріл, та й по всьому, «Без страждань? Ну що, сміливці?» – під'южував він трохи розгублених ворогів. «Хто хоче мій чобіт поцілувати? Підходьте, на всіх вистачить!» «Якщо хтось наблизиться, та з'явиться можливість відібрати шаблів чи ніж» і гайдукам після цього вже, напевно, доведеться вбивати воєводу, який зібрався помирати в гарному товаристві. «Легкої смерті хочеш, вся реву!» Голос князя був схожий на хрипле вороняче каркань. «Що ж я тобі її подарую, коли просиш?» Князь кивнув старшому гайдуку. І той підкинув до плеча рушницю, невідомо всерйозці й жартома, загусли повітря хвасько й коротко свиснуло, і тонка я, синова, стріхалу, саме загусле повітря хваської коротко свиснуло, і тонкай я синова стріла виросла з гайдукового горла, пробивши його наскрізь. Усе на якусь хвильку завмерло, потім гайдук повільно завалився на бік і м'яко сповз із сідла. Від падіння зведена рушниця вистрілила, а на протилежному боці просіки дико заіржав, метнувся пріч і впав додолу кінь, придавивши вершника, і той несамовито вилаявся. Наступна стріла твоя, князів. А тож думай, пролунав із хащі напрочуд спокійний голос, михав тільки з деяким запізненням. Упізнав в ньому голос мардули і мимоволі захоплено подумав. Молодець, розбійнику, а я думав, що ти злякався та й дременув від гріха подалі. Майже відразу зовсім із іншого місця пролунав пронизливий молодецький свист, хаще відгукнувся таким же потрійним свистом, а звідкись із глибини лісу долинуло глузливе пугукання, до якого пугач ясна річ не мав жодного стосунку. Князь з усього видно вагався, а гайдуки без його наказу теж не зважувалися рушити з місця. Нікому не хотілося розділити долю побратима, який валявся на землі в калюжі власної крові зі стрілою в горлі. І тут на сцену виступив до пори до часу всіма забутий Солтис Ясиця Кулах. Його мовчазний брат Кшиштов так і сидів собі край просіки, і було незрозуміло, чи обходить його те, що діється, бодай до якоїсь міри. Я солтис ясиця, якого дурні люди ще маршалком зовуть, проголосив старий, вийшовши на середину просіки і глянувши князеві просто у вічі. «Може, чув твоя ясна вельможності?» Лентовський похмуро кивнув. «Чув, мовляв». «Чим невимовно здивував Михале, який не чекав от магната Лентовського такої поінформованості щодо подій у Підгаллі?» «Попитати в тебе хочу князю», – вів далі Солтис. Купиш, не купиш, як кажуть, а поторгуватися можна. Завіщо, пана воєводу, на той світ спровадити хочеш. Сина він мого вбив, знехотя процідив крізь зуби Лентовський, легенько погладжуючи руків'я шаблі.